До влади у тебе тяга була, але то над групою, десятком підлеглих. Ми зробимо так, що тобі будуть підладні сотні, тисячі людей. А як тобі така перспектива? А для чого це мені? – повторив Забілик. Мене шукають оперативники, чи не краще принишкнути і сидіти тихесенько, бодай поки все заспокоїться? «З вашого боку, нечесно робити операцію без моєї згоди», – сказав і жахнувся своєї сміливості. «Як бачу, результати операції є», – іронічно мовила Галина. «Раніше ти нам більше вірив, а ми робили все, щоб тобі жилося непогано. Чи не так? А що ж до міліції, то вона шукає забілика, котрий зник». Скоріше всього, назавжди. І в міліції, та і у будь-кого, немає жодних претензій до кандидата психологічних наук Юрія Андрійовича Криворучка. Втім, не ті ж себе ілюзіями. Відпрацьовувати свою свободу тобі доведеться. Не знаю, як тобі, а мені не терпиться перевірити твої здібності. І відкладати цю приємну місію ми не будемо. Через три дні... Відбуваємо до Москви. Попрацюємо там днів 4-5 з великими масами людей, а точніше з натовпом. Але тобі треба підготуватися. А чому в Москву? Тому що там на початку жовтня буде велика жовтнева капіталістична революція. Її зараз готують, не усвідомлюючи всього, так звані Ради народних депутатів. З усмішкою пояснила Клавдія Галина. Чи ти думаєш, ми даремно вже кілька місяців ввозимо генералу Варкашову зброю? Забілик вражено мовчав. Яка революція, та ще й капіталістична. Вона з нього просто глузує. Нічого подібного. Все так і буде. Ти просто довго не читав газет. Не дивився передачу телевізійних останків колишнього СРСР. Ситуація визріває. Стосунки президентської структури і рад стали антагоністичними. А це ж не означає, що вони візьмуться за зброю. А візьмуться, можеш не сумніватися. Але хай це тебе не хвилює. Нас у цій ситуації найбільше цікавить, як проявляються твої здібності. Нові здібності. А для того, аби все було так, як задумано, треба готуватися. Поки ти спав, я наготувала тобі деякі матеріали. Ознайомся. Перший блок – це, так би мовити, твоє дитя. Велике світле братство. Другий – легальне прикриття його діяльності в Україні на першому етапі. Коли я розбересся, поговоримо про московське відрядження. Галина почала збирати посуди. Забілик пройшов у кімнату, відведену йому під кабінет. Все тут було, як і належить у кабінеті творчої людини. Дві стіни, стележі з книгами, переважно з психології та мистецтва, письмовий стіл і навіть персональний комп'ютер. На столі лежали три теки з віддрукованими на лазерному принтері матеріалами. Забілик зітхнув і поринув у їх вивчення. Підполковника Алянчикова у криміналістичному відділі кари не застав. Той десь виїхав на злочин. Черговий експерт-криміналіст капітан Калько дістав протоколи експертизи з місця вбивства Зайченка з архіву, здивовано перепитуючи. «Навіщо тобі?» «А що, вже знайшли вбивцю?» – питанням на питання відповів колишній слідчий. Ні, але розслідування ще не закінчено. А ти, я чув, став приватним детективом, правда? Ну, не можна сказати зовсім приватним, але загалом, правда. Втім, для мене це мало що змінило. Хіба що начальство поменшало. А часу, як не було, для розкрутки так і немає. Навпаки, менше стало. Бо ми, наприклад... Сподіваємося, знайти вбивцю Зайченка швидше, ніж міліція, відповів Карий, гортаючи протокол. З матеріалів було ясно. Стріляли в Зайченка з дрібнокаліберної гвинтівки, звіддалі не більше ста метрів. Куля потрапила в голову під кутом 30 градусів, отже, вбивця стріляв десь згори. Орієнтовно знову будови напроти гаражі. Власне, матеріали не додали нічого нового. Карому пригадалися не дуже впевнені показання сторожобудівництва, котрий не міг до ладу описати людину, яка його вдарила в день, коли було вбита Зайченка, і приблизно в цей саме час. Скільки шлав не бився з ним, намагаючись скласти фоторобот, безуспішно. Скажи, протягом останнього часу, чи раніше коли-небудь, Ця дрібнокаліберка у вас ніде не проходила? Ну, ти ж не дочитав до кінця. Точно з такою ж подібною кулею вбили мукряка. Ну, пригадуєш, того, кого звинувачували у діто вбивстві? І теж здаху? Он як? Ха, це вже цікаво. І все? Може, ще десь? О, начебто ні. Ну, як для мене, то й цього досить. Адже, виходить, маємо на свободі вбивцю? А ти не в курсі, що-небудь з'єднуємо Кряка і Зайченка? Перевірка встановила, вони навіть не були знайомі. Кари зробив до свого блокноту виписки і подякував Калькові. А зупинка на сіні була переповнена. Давно не було тролейбусів. Максим, повагавшись, вирішив іти пішки до Кобиляцької, а там вже спробувати сісти на тролейбус. Хотів ще раз оглянути місце події і переговорити зі сторожем. Сумнівів у детектива майже не було. Стріляв у обох випадках професіонал. Коли припустити, що обох убитих з дібнокаліберки нічого дійсно не зв'язувало, а це може бути, то виходить, маємо справу з професійним убивцею. Знайти такого буде непросто. Найголовніше – Дізнатися, чиї завдання виконує, за яким принципом добирає жертви. Може, це допоможе? Так. Тоді треба поміскувати, що спільного у Мокряка і Зайченка. Раз вони незнайомі, спільних знайомих слідство теж не виявило. Мокряк, убивця і Зайченка судили за вбивство. Його виправдали. І він дійсно таки винен у смерті Варлюка. Але ж це стало ясно тільки тепер. Можна вважати, спільним для обох вбитих було звинувачення у злочині. Смерті кількох чоловік. На день смерті Мокряка це було так. Але коли вбили Зайченка, суд його вже виправдав. Ні, щось тут не клеїться. Треба шукати спільне, єднаюче начало. Причину для вбивства обох. Помста? Хтось узяв на себе тягар підправляти недосконале правосуддя. Можливий такий варіант? Можливий. Але ж тоді треба розібратися, чи не було подібних випадків у минулому.